mint attól tartana, hogy felébreszti az óriást. Mint, hogyha éppen... Átváltozna, egészítette ki a doktornő gondolatait Ford. Igen, helyeselt Elizabeth. És mivé változik át? Szólalt meg kítségbe esett hangon Vickers. Elizabeth só pillantására sem méltatta a nőt maga előtt, Fordhoz intézte az utasításait. Stimulálja kicsit a Lókusz coreuleus -t.